Я вірив. Отож, поселившись у мотелі, я став чекати завдання. Три дні мене ніхто не тривожив. Уранці четвертого озвався телефон у машині. Москва, Забілику, чи то пак Юрієві Андрійовичу Криворучку, котрий, мав зовсім інші документи, не сподобалася. Двадцятий поїзд... Прибув до колишньої столиці супердержави під обід. У СВ-вагоні пасажирів було небагато. Тепер українські чиновники до Москви у справах не їздили, їх змінили комерсанти. А ті в цей непевний час теж особливо на поїзди не розраховували. Все більше мерседесами, тойотами добирались. Тож на Курському вокзалі прибуття чотирьох пасажирів з української столиці залишилося непоміченим. Вони ж намагалися залишити пошвидше брудний, гамірливий і тісний вокзал. Балакучий таксист хотів було зав'язати розмову з гостями, та чорнява пасажирка так поглянула на нього з-під чорних брів, що він змовк і протягом усієї дороги навіть не повернув обличчя до клієнтів. А висадивши їх на розі Станіславською та Арбату, не взяв грошей. А через хвилину цей рейс взагалі зник з його пам'яті. Четвірка приїжджих поселилася в готелі «Мінськ», зайнявши два двомісних номери навпроти. Зареєструвалися під прізвищем «Єльцове». Охорона, два бойовики, зайняла кімнату поруч. «Рацію тримати весь час увімкненою», – наказала Галина Козуб. Молодики, жуючи гумку, ствердно кивнули квадратними підборіддями. Забілик передягнувся у спортивний костюм, і втопився в московські газети, котрі скупив на вокзалі. У одних на всі заставки лаяли Єльцина і вихваляли Хас Булатова, а в інших – навпаки. Правда раз у раз називали російський парламент «оплотом демократії», «гарантом конституційного ладу». Її вторила російська газета. Ізвістя охоче надавали свої сторінки прихильникам президента та їх опонентам. Хвилю коментарів викликав указ президента Росії про розпуск парламенту. Ще більшу. Наступні за цим поправки до Конституції, що виправдовували цей указ. «Схоже, ти маєш рацію», – сказав Забілик дружині. «Тут дійсно пахне порохом. Мабуть, кращої нагоди випробувати наші можливості ми не знайдемо. Тут щодня в різних місцях кілька мітингів». Як ти почуваєшся? Готовий? Як ніколи. Можемо розпочати хоч сьогодні. Сьогодні відпочивай, я займуся розвідкою. Треба подбати про чистоту експерименту. А ще в мене є справи у Загорську. Тому зробимо так. Можеш залишатися в номері, можеш погуляти Москвою, але з охоронцем. Я не хочу, аби тебе пристрелили десь на вулиці з нашого ж автомата. Їх, до речі, в Москві – тисяч двадцять. Наш друг генерал, мабуть, озброїв півстолиці. А як ти думаєш, коли і в кого його бойовики почнуть стріляти? Ну, у кого, зрозуміло. А от коли – тобі видніше. Це ж ти вмієш передбачати події. Ти забуваєш про свої можливості. «Сконцентруйся! Зосередся на проблемі! Відповідь знайдеться сама! Спробуй!» «Чи думаєш?» – скептично відказав Забілик. Про здатність передбачень з ним раніше не говорили. Він зробив, як сказала дружина. Це виглядало так, ніби він напружено прагнув пригадати щось відоме. І пригадав. У пам'яті чітко спливло. 3 жовтня. 3 жовтня?» – відповів невпевнено. От бачиш, і у тебе виходить, розсміялася Галина. День Ікс, як пише сьогодні Правда, розповідаючи про якусь там таємну нараду редакторів вірних Єльцину, а випадає на 3 жовтня. Так це ж буквально через кілька днів. А чого це тебе дивує? Ти не коли скликав братчиків? На 1 жовтня. У нас ще після того доба в запасі буде. Я б радила тобі ознайомитися з місцями подій. Ось план Москви, розбирайся. Нагадую, твої команди повинні бути короткими, чіткими, зрозумілими і доступними для виконання. Бажано однопорядкові. У крайньому разі двопорядкове програмування. забілик хиликнув головою на знак згоди. Дружина швидко зібралася і у супроводі охоронця подалася на стоянку таксі. «Ми кудись теж вирушаємо», – озвався по рації другий охоронник. «Через 15 хвилин підемо знайомитися з містом». Збір членів Великого Світлого Братства було призначено на 16 годину в Люберцях. Криворучко вперше пробував зібрати разом таку велику кількість людей. За ті місяці, що минули, він встиг вербувати в братство кілька десятків тисяч прихильників. А Москва ідеально підходила для цього, бо тут царювали безлад і безнадія. У повітрі пахло порохом. Звернення патріарха московського і всія Русі, Алексія II, який пообіцяв відлучити від церкви і погрожував анафемою тому, хто зробить перший постріл, проля кров, не лише не стабілізувало ситуацію, а навпаки загострило її. Віруючи, теж вагалися, чию правду підтримувати – президента чи голови парламенту. Братчики мали підтримати парламент, а в Юліана Рвамії і Софії – матері світу. Так вирішив Пелішенко. Криворучко знав. Їх приїзду до Москви передувала добре продумана пропагандистська кампанія – листівки, плакати з обличчям матері світу. У листівках провіщувався недалекий кінець світу, якщо білі сили не зборять сатанинські. Ішлося про те, що російський президент знаходиться під впливом чорних сил, і треба допомогти йому розірвати ці чари. Говорилося про це не відкрито, а натяками – з яких читач мав зрозуміти – єдине спасіння може принести йому членство в світлому братстві, котре об'єднує сили довкруг матері світу. У Києві Юліан Рвамі Софією, матір'ю світу, провів кілька таємних скликань Юдмаліан, де оприлюднив програму боротьби з силами диявола. Вона триватиме у кілька етапів. Перший називається «Війна». Він уже тривав у серцях і душах людей, і от-от мав вихлюпнутися на вулиці міста сіл. Власне, вивести людей на вулиці Москви і мали завдання Юліан із Софією. Цьому передувала кількамісячна підготовка місіонерів. Тих, хто вступав до Великого Світлого Братства, обов'язково приводили на посвячення до спадкоємця Бога на землі. П'ятихвилинного ритуалу було досить, щоб запрограмувати людину на зречення від усього земного І вписати її у пам'ять декілька нескладних постулатів світлої віри Посвячений поривав із сім'єю, родичами, друзями